Біле волосся злегка кучерявилось на скронях. Ніжна, як у дівчини шкіра, спалахувала рум'янцем, коли учениця ненароком торкалась його руки. Тонкі довгі пальці легко бігали по клавішах роялю. Ох, уже ті пальці! Вони ні порізонули левка по серцю своїми акуратно підстриженими, підстриженими і старанно відполірованими нігтями. Обачив перед собою кожен їхній вигін кожну поперечну заглибинку на суглобах, кожну золотисту волосинку між п'ястком і фалангами. Гаряча хвиля ревнищі вдарила у голову, болісно прокотилася по жилах, викликала гостру неприязнь до панка, який привітно дивився на нього сірими очима і навіть не здогадувався, яку бурю мимоволі посіяв у левковій душі. Вишенька відчула левкове хвилювання, але не зрозуміла, звідки воно. Подумала, що це через близьку розлуку. «Ти ж не на край світу їдеш, а всього-навсього забув. Скоро знову побачимося», – сказала. Зрештою, їй тільки шістнадцять років. Не видадуть же пан Міхал і пані Ольга її заміж насильно, як хотіли видати Марину. Хіба що сама вона когось вибере. Але кого? Оцього Альбіноса Яна з довгими випущеними пальцями». Ну, це ми ще побачимо. От заробить Левко багато грошей, так багато, щоб вистачило на безбідне життя, і тоді щось обов'язково придумає. Може, забере її з собою до міста. А чого? Побудує свій дім, навіть кращий, ніж у Тадея. Та безперечно, кращий. Мандрика каже, що йому і такого досить. І він же, мовляв, не равлик, Дім за собою не носить і на той світ не потягне, але ж мандрика сам один. А якби в нього була жінка, якби ота, яка стукає у вікно вечорами, захотіла бути з ним і вдень, то, мабуть, по-іншому б заговорив і жив би по-іншому, а то повертає людей з того світу, на ноги ставить, а бере за це хто що дасть і від кого кілька злотих, і від кого курку чи кусань масла, а від кого тільки красно дякую, пане докторе. От у Левка колись буде дім. Такий гарний, такий просторий, що Вишенька цілий день буде обходити його і на обіди. І хай не виходить із нього, якщо їй того не хотітиметься, аби поруч із Левком була. А якщо не забажає їхати до міста? Не схотіла ж вона у пансіон? Чи не змогла? Може, її хвороба така, що вишенька мусить бути тільки там, де виросла, у старолісах, біля батьківського маєтку? Ну і що? Тоді він сам у село повернеться, збудує дім біля гори, поруч із Вишнецькими. І з Вишнецькими. Еге ж так вони розбілися, щоб свою улюбленецю, дорогу свою панну, вишеславу, за нього віддати». Страшно й подумати, що було б, якби він сказав їм про свої наміри. А страшно, то й не треба про це думати. Головне, біля неї ближче бути, бачити її, а там... Казала колись мама, в житті як на довгій не Але заради вишеньки він готовий витерпіти що завгодно і жити де завгодно. Тепер він не пропаде. На хліб заробить і раду собі в дасть. Розділ сьомий Пересилюючи біль, Ніка таки повернула голову ліворуч. От і добре, все стає на місце. І голова також глянула з-під примружених повік і злякано відсахнулася. Над нею, ніби плигла в повітрі, вона сама, постава прихована сутінками за те обличчя, на яке зі стіни падає світло газової лампи, видно до найменшої рисочки. Мабуть, у мене шизофренія, подумала Ніка і відвернулась. Я вдарилась головою, коли падала з дерева, і от. Але страх пропав так само раптово, як і виник. Шизофренія – це хвороба, але ж не смерть. Дехто з таким діагнозом навіть геніальний став. Шедеври мистецькі створив, якими на всі часи прославився. У всякому разі вона жива, і все навколо, крім другої Ніки ліворуч, цілком реальне столик із гнутими ніжками, в стільці, гасова лампа, снопики трав на стінах, фото. Фото ні. Фото також не може бути реальним, не може. А вона іноді надягала такий самий солом'яний натулен капелюшок, що залишився в її кімнаті, і собачка, якого викрала, був точно таким чорним, з білим бантиком на шиї. Але вона ніколи не знімкувалася з ним. Так, забрала у того садиста який штурхав песика носаками. Так, подарувала однокласниці на день народження, бо літка сказала, що дуже любить собак. Але фото? На знімку праворуч вона з песиком іще в дитинстві. После тліворуч, вона теперішня. І ще одна ніка поміж ними на ліжку. Та це ж навіть не роздвоєння, а розстроєння особистості. Колись вона відчувала щось подібне. Колись? Коли це було? Здається, після того, як мама Регіна поїхала, їй стало страшно. Так, це було тоді. Після від'їзду Регіни кудись повіявся і сон. Може, також помандрував за нею на Балкани –